і темні монгольські язичники спершу пасли на тих травах коней, а що не могли спасти їх, бо трави щоразу виростали ще обрітніші, то й вже від великого чуда навіть оці прокляті Богом душі і відступили з трепетом і страхом. Коли в часи мого великого гетьмана Богдана Хмельницького зловорогий радзив палив і плюндрував Київ, над печеркою блаженного Агапіта виріс неопалимо рясний кущ вічно-зеленої Азалії, який відтоді горів вогненними квітами небесної ніжності і влітку, і взимку, в осінній тьмі і весняних світанках. Тепер це пояснили надзвичайними екстрасенсорними властивостями мощей, сказала Оксана. Хоча те, про що ви розповідаєте, отче, виходить далеко за межі навіть найбільших чудес, з якими сьогодні нам доводиться стикатися. Може, ці чудеса надто великі, щоб нам дано було їх бачити? Більшовики нищить церкви, Замахнулися і на незбагненне. Чудодійну азалію над печеркою блаженого Агапіта нещадно викорчовували, хоч вона виростала іноді протягом одної ночі. Квіти втоптувано в глину, а вічно-зелений лист закидувано чортополохом. Та коли в страшній минулій війні рушилася Велика Печерська Церква Успення, над ближніми печерами крізь потоптаність, занедбаність, і Чортополох вдарив з глибин святительських могутній вогненний стовп, що з'єднав землю і небо, і став нерушимо, як священа конха Оранти, заступниці в Святій Софії. І тепер Возвишатиметься вічно, І хто бачитиме його, Той спасен. А кому бачити не дано, У того полуда на очах, Як у тих, хто поставив На святих київських горах Залізне страховисько З мечем і щитом, В якому ні святості, Ні краси, Ні великої туги І знемоги душ. Сама тільки безмежна жорстокість і тупий безум, як у дитячій казці про кобилячу голову. Стукотить, грюкотить кобиляча голова. «Ми можемо бути з вами однодумцями», – сказала Оксана, «хоч дороги наші, як на перший погляд, розходяться в різні боки, і ніколи не дано їм зійтися. Як вас звати, отче?» «Раб Божий Порфирій». Даруйте, що зловживали вашим часом і вашим терпінням. Може, ми ще зустрінемося, отче Порфирію. І коли це справді станеться, то запевняю вас, що діє тому в ім'я людської справедливості. Отець Порфирій уперто нахилив голову. Все людське восходить к Господу, а ми, слуги і раби Всевишнього, поставлені тут, щоб всіляко содіяти при великій славі Господній. Ах, яке то щастя жити задля превеликої слави Господній. А що ж казати про тих, хто навіки погряз у недолі людській і не має визволення, немає рятунку. До багараза без попередньої домовленості Оксана їхати не наважувалася. До прокуратури з її закислими кабінетами не хотілося. Вона сіла в тролейбус, добралася до центру міста, у симпатичному підвальчику навпроти опери. Вартість чашечки кави дорівнює одноденному заробітку слідчого прокуратури. Усамітнилася за маленьким столиком і, поволі посьорбуючи каву, спробувала підбити підсумки цього баламутного дня. Підсумовувати, власне, і не було чого. До того ж Оксані не дали засередитись.